اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلنا نوحا إلى قومه إلى قومه أنه قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم <تصفيق> دي جانا دنهشتما سفارين سورة نوح أغاشورو كي هاو سورة نوح تا سورة نوح بكوي د دې کې د نوح عليه السلام د ومراغله ته اړوندنی یاد کی او د نوح عليه السلام د قوم او د هغه واقع پکې په بیان شویل او سورته نو ورکول شي نو یاد لومبنی ټکي د وځي له سورته یاسین یا غیرې ټکي د وځي له سورته معون یاد یو واقع د وځي بقره شوایہ سورۃ یوسف شه یا خلاصہ او مضمون دوجی لکه سورۃ اخلاص نو دي تنوم دلونګانی لفظ او دواقعی دوجی نویږي حاضر امې دي سورۃ کې بیا درو کوات یو دیشه اتونلی یا مکه بل سرامناسب داواله سورۃ نه مکی سورۃ نه مک کی صورت معارج مک کی صورت اوضاع مک کی صورت دی مک کی ضرورت نو کې عام تور توحید د الله تعالی اریساله قیامت او صداقت د قران له سلو وروغټي خبري وي ندې کې یووالې نه یادونه هغه کوم تکذیب د پیغمبر باندې عذابونه ذکروم اندې کوم د یو پیغمبر په تکذیب باندې باغې باندې ناظظ تذکرہ راکېږي بیا د صورت اندته خلاصہ جدا واغا د نو علي صلاتو سلام انده هغه واګیان ذکرګیږي د بار د تشجيع د نبي له تیزی ورګي بداعت باندې صفات د دعي انسان پکی کې بیانېږي او نبی رسول الله تعالی حضرت نو علی الصلاه و السلام کو اگے باندې تسلی ورگی چې وګورا غن نیم څو کال تبلیغ کو نسل در نسل خلق پیدا کیدل او پنا کیدل واغه قل سمت نری بیلل چې نسلونه پنا کیږي او نور رازی نور پنا کیږي نور رازی غلا الله عمروږه ځور کړي نو نبی رسول الله تعالی تسلی ورگی صحابه او د مقابل کې الله جل جلاله د مکی مشرکان یې جو غره یالله تعالی د شیرو دا وجې نتبع کو نو که تاسو هم شیر کવાય نو تاسو به ملله تبع کی نو خلاصہ د کډغه بلدری غټي خبرې اودان رنګې دلایل د الله په توحید باندې غم بیانېږي تخفیف یاره ده بگی لارنګې تمایز د صورتونو کې نو رسالتونو کې نشته اودې صورتونو دې صورت کله چې تاسو استغفار فواید درا بشي اودان ان دې بل امتیاز چې په وروستۍ په یو کې سموسته ملي دنو علي سلام نو بل قرآن کې نشته صرف دا داسې صورت چې په دې کې صرف د حضرت نو علي السلام او سلام داول نه والي خیره ټول واقعان ذکر شوی دا د صورت هغه صفت امتیاز دي خاص صفت د دې صورت او بل د قوم د بوتانو نمونه چې زوبتان نمونه د نور اسلام واقعا په ځزيکر ده د نمونه بن زين ذکر یعس نثر عربی نو دا د دې صورت امتیاز دی او د دې خاصواله د بن زینشته اندان ان کې قران کې د ترتیب 71 دی او د ان کې ترتیب نزولی کې هم دی 71 دی صورت نمل او مکه د صورت ابراهيم نه دی ان نازل شوه وی بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا الله يكيناً مم لغلو نوح علی السلام إذا قومه قوم لغت إذا الله مم لغلو هذا صداكت ده نوح علی السلام شجعه يو رفتيني پیغمبر أو الله يو قوم تلغلو رسالت سو پیغام سو سدبار لغلو نو أن أندر قومك الله ممتع تبيلو تقوير وقوم خبل من قبل أن يهم عذاب ونريم مخ دې د دینه چې راشي دې ته یو دردناک انزاب په دې شرکباني دا د الله قانون وما وا ما كنا معذبين حتى نبصر رسول الله ومن یو قوم نه هلاکو چې تر څو پورې قوم تموند پیغمبر یې رونه کې نه راځي دا د الله قانون دې یا پیغمبر په بلا یا د پیغمبر استادې او تر هغه پورې النګ یو قوم لعذاب نور کې ځای ته زوګ استادې نه راځي ای دنیا کې بډېر خلک دا چې ځای ته بدسن داود نیوځي نارې لا په موږ نه نيسي په زکات نه نيسي د نجات د پردام کاپې د حدیث کې چیرازي چې دوریت برابر داني ایماني کاپې هغه شرک نه کړو زم داندې چې او زین باندې مې اورز د جونکته رشیوی د کائنات چا پیدا کړي د دې او مالک شته بس دغه د نجات د پره دومره کدرې خبره کاپې نه دور په موږ کې په کې په حج کې تفصيلي ایمان کې هغه معذور دی ته څوک تل نو چینه دې کلی دا غي د نجات د پردغه خبره هم کاپي دا کم سي کم شرک ني کړی دا شهب باندې الله جل جلالو نيсел کینې دا غي د نجات د شرک نه وول بس د کائنات یو مالک غړن اغه وله کاپي نه بهرح الله وېنازاب نو ورګو چې ترسو مونږه غي د وستاز نيته نو دا زمين کې کېره چې تر قیامت د خلک راضي اوس توبليو ولاوي کم سي کم یو اندازې ال مطابق و انسانان دي پدے کہ دو اربع مسلمانان دی او د پنځه اربع ته دی لایو شان او در قیامت تبسم لري انسانان کوبل نہ رازی زما کیدنه ادا د امت الله یو ذمہ داری ګرځولل تک من قوم ته یو دونه له خیر غلا وکړلې موږ عذاب نور کو مطابق دی مخ کیو یا رب که چیرې او ایمان نراړي نو بیا عذاب راځي اللہ برمیل چی ان انزر قومت تو اوی رو دا قوم من قبل ان یا دیهم ران دید دینا چی دی ترائشی عذابن علیم عذاب, عذاب در ناک چی فاغیر غلی چی اللہ پو دوپان کې بیا رستو حلا کردی قال نوح علیہ السلام اللہ پیانبر کو نو قال اوی نو علیہ السلام یا قوم یا قوم زمان انی لکن نذیر مبین یکی ننزز تازو لپر یرون تی اخکارم اخکارت تر زتازو پیغام در کوم چې کړه تاسو د الله توحید قبول نک عذاب برازي ز تاسو یرم او بل دا خبر کوم چې انی عبد الله د الله عبادت کوه توحید بل عبادت د الله سره عبادت کې شریک مجوړ او وتقو د الله نوېږي دا غي ذات کوي دا عذاب نوېږي او اطیعون عظمت ابي داريون کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ایزمه تعبیر یو حجت د حدیث دا خلک یې نه ځان لنو مخکله دیاله قران یعنی قران والے په دینونو یې خپل فلسفي انکاري حديث مونږ دبنکریني حدیث یې نه غړل نوم دي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ایزمه تعبیر یو کې زمایته د پیغمبر ایتا د بکه د دلیل د خبرې چې حدیث حجت دلیل لږه سره مسلې څه ای حدیث د مزنه او د صلات بده سمانا کې صلات یا دعاو ته وی یا غړا به سمانا کې دا راته نو بده د نه ثابتېدا قرآن کې د صلات او قرآن د لسمه او د زکات د نه ثابتېدا او قرآن کې د بيزو کې غوانو کې زکات د بده کم د نه ثابتې اته زکا خوشته زکات ورک او زکات بسنګ زکا ورکې تفاصیل سری مقدار سره هیڅ کې د مقدار نشته حدیث کرام لباس یې د مکه نیو بیتوال الله تعالی خدمت را نو لاول هو چې کوم منین نو هغه د دلیل دا ورګی چې مثلا تاله چا یو خطر راغوسی دا ډاکی د ډاکی مثال نو زب الله مثال کې د پیغمبر مثال د ډاکی سره ورګی د ډاکی ته ته خطر ولني لسته د هغه کارنې کتل له اوګشته او کو هغه وی قران بس پیغمبر الله دې را لګل دي چې بس قران را نه نور زمونږ کار ده مونږ په ځان پوهه مونږ کوشش کوو علائم کې الله جسم قران را لګېلې ده هر کتاب سره شريعه دا چې کېدې شونډاله لسم کتابونه به د حکومت په کور خورولو ستل څه ضرورت دي سکول توستاجید یاد دی ولسم کتابونه به خورول کالج ته څه ضرورت دي چې نه خلکو کولې کېلې او ماصوري مراد خدا کتاب زبره د کتاب لوون کې لازمي دی امر د دې کتاب مدرسه اوس نه د پایماشه مليسلام د تور هغه سوال کو رب يَدْعُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ بل ده دې مدرسې ده پرا إبراهيم عليه السلام دې مخ کې سوال کړی یا لازم نه پدې نسل کې او پیغمبر نووي اسلام وبر مهل اندا دعوته ابي إبراهيم زو د خپل بلار دې إبراهيم عليه السلام دعایم هغه سره تانو ملي چې الله کتاب دې امت ورګي یا الله یو سړې ولې چیا کتاب لولي د کيتاب تعلیم ورګي د سنت تعلیم ورګي او د اخلاق او تربيته خبر دا, دا دا یو حالت سوچ دې د دیشادا یا خپل مپاد وی یا د ذهن کمزوري وی یا لالچ وی یا د بل سره زید وی د دې وجې نه د حدیث انکار کوي دا حدیث نه انکار څنګه ګټاتم زکات پکم ځنه سالي مزبکم ځنه سالي نقصان نه نت سر زیاتو نقصان دا چې په خپل سړیو وینا پوئې کې په ځل باندې چې کم د دا سړی په بوي کې اړم سړی په بوي کې د دین بنیاډ وغځیو کنه د دین پیدا کې خلک د دین نشي هغه پیژني کهر دا انداله هغه کومبي پورشن کړومبه خبرې سره پیښې او عامي چوری د بسایو بزین ټوله کینې چې کومې بزین ټوله راځي که چې بل بزین ټوله راغې وکړې چې بل بزین ټوله راغې چې څنګه کنسلی او نه کنسلو ولاوري چې مسلو ولا خوې مسلو ولاوري چې طرز بنا کتاب الله اسم لنا سجى الذهاب و think in sziv�� المغلف اس ذلك unasير photoshop 민حان مباشرة و لتقل و آكم من ذنوبكم فشرح الله تعطيه charge كيف ؟ قالÍها لكن السمين تعطون و atom twisted في العفوه و لأول هذا و Además النبية و قال Rosam کی احسان ایمان را ديو حقوق العلماء کی حقوق العباد نما کی خبر دا طالب حقوق العباد د چنه پی والی او کافر او مسلمان شنهار پی سی واپس کړي خبر دا تاسو زیاته کلیه ته وټماب کی او دا الله کم حق د کفر کله د شرک کله د مذنیه نه لري کړي خپل مال کې زکاتونه نه ده علی الله متعال نه کی نبازی ګناوی او بستاسه ماف کی یعنی حقوق العباد حقوق الله چې ګم د الله سره متعلق دی و ماف یواخیر کوم اله اجرې موسم او تاسو بهرووسې یو نیټې موکارې ده یو نټې معلو ده د به نشکال رای چې نیټ خو بهر باہر... حال <تسنی> الله <اللعجل> جلله جلال هو لیکلی د نونګه له او پر مییل چې نیټې مقرې د بهنونیټ مقرره ده خوالله په کې تبدلي کول شي چې و کوم بارهګله لیکل جیې راړه حالا کودي او یو تیرې مبرم دیغ نه بدېږي یو تې معک دی. مسلم یو کوم لا الله لکل دی کدی ایمان را نه لږه چې ایمان را الله بازا ورنکي او ک ایمان را نل دامل لکل ایمان را نل نو مزغټه بیل الله حاله دی دوړ ایمان په برکت په دوام د نعمت راشي الله به تجوان عمر کی برکت په عمر او دامل لکل شي دی ک ایمان را الله تعالی به دغه پکټو وېږي ختم وېږي خبر ځانته وی ته تقریری معلق کوی او بازي شي زونه دازي دي چې هغه د معلومی معلومي چې هغه سره بدلي کیږي دغه تقدير بدلي بي بازو شي زونه لکه حديث کې راځي لا يرد القضاء الا الدعاء او کما قال تقدير نه بدلي کیږي مگر چې کم تقديري معلق ته دعا سره الله بدلي عمر کې زیادت راځي د مور اولاد خدمت سره د مور اولاد احسان سره لکه حديث کې راځي نو بي السلام فرمایي مطلب یې راځي چې څو غزا خو چې د عمر دې الله سي واجب اځ ته پریزګ کیره الله برکت وجي نفل يسل رحمه د دې وظیفه سره طریقې کار سره استعمر وګچي او استا پریزګ کی برکت شي رشتہ داري دی پالي ماماخي الله ساتي د طلخيال دي ساتي دروازه خيالې ساتي پاپو مسیخي خيالې ساتي نو جدي دوه پیديني یو بستا عمر به الله برکت یو به د رزق کی الله برکت یو به عمر الله سكي اذاب اوس دا سه کې سما احاديث چې صحیح ن نه ځان نه د دې چې مبرم و دي خدای حالت چې څنګه غلي کلی شوې دي دا به کلی شوې کده دعا کوي دې مور پلان سره احسان وکي او یا دې رشتہداري او پالي الله جل جلاله وبرازه کم برکت کی سیوا ده کیو څه به کی عمر به ملسی کی سیوا کی نو تاسو به الان رښتې کی علاج له محمد يونټي مقرره ده خدا مطلب نه چې مکمل بس نتنشت نه بل نتشتا شاید مرگ مقرره وخت دې نه اجل الله ځا جاء لا هر کله چې نیټه 달لاره شي دا دا نام دا کا دا مرګ دا الله یو شی له نیټه ټاکلې دا قانون دا دی له یو خرابې رستګي نه د دنیا نام تک به هر حال رستو يا مخکي کوپر مو کو مخکي ملهږي ایمان عمر الله بټه مدرګي لو كنت تعلمون کاش تاسو په دې خبره باندې پوهیدئ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحاً الله ويكيناً مغلق لعنوح السلام إلى قومه كومفلتا فدي خبر سرع عن عن در قوم كادا جتو يروا كومفل من قبل أياتهم راندي تدينة جراشد ويتا عذاب أليم ونازاب دردناكو قال وي نوح عليه السلام يا قومه كومزما إني يكيناً زجيم لكم تاسطا نظير مبين رون كمفكارهم کار بیان ده ته کوم شم شم الله تبا گئی انه ان يا عبد الله ذا جباد الله او کوي وازي واتقوه يرج الله تعالىنا تاس الله تعالىنا واتيون بلدا خبر جي تا زم او كه چيزه حكم کوم الله در پومنه نو پیدا بددي راشي يغفر لكم بك الله تعالى تاس دا من دو نو بكم بازي غلاونستاسو وي اخركم او برست بكي تاس لرا الى اجل مسمن يومه معلومه مقرنتا الله ایکینا نیتا د اللہ تعالی دفارد عذاب و دمرگو اذا جاپا وقی جداراشی نلائیو اخر دانشی رستو کولی لو کنتم تالمون کاشتا سوپ دی پویدائی الحمدللہ رب العالمین ملعات بدلی المتقین السلام و السلام علی رسول محمد و عیقی و صحبی اجمعی اللہم مہدینا و حدبینا و جانا سوال لیمان نبی جنت الیمان و جانا اللہ سلام محمد رسول محمد يلا سايت اتراني سيكي ستابط وحيد من اوف اتراني سيكي كيرو وراك اتراني سيكي يلا رادي شهر ورادي سيكي الله عليه <تصفيق> <تصفيق>